Ein deutsches Märchen. Die Abenteuer des kleinen Däumlings. Vor langer Zeit lebte ein Riese, der sich mit einem sehr gierigen Zauberer über die Aufteilung eines Schatzes gestritten hatte. Nach dem Streit sagte der Riese bedrohlich zum Zauberer: „Ich könnte dich unter meinem Daumen zerquetschen, wenn ich wollte. Jetzt geh mir aus den Augen.“ Der Zauberer eilte davon. Aber aus sicherer Entfernung richtete er seine schreckliche Rache auf ihn. Abracadabra, hier spreche ich diesen Zauber. Möge der Sohn, den deine Frau gebärt, niemals größer als mein eigener hm? Daumen sein. <lacht> Dieses Kind ist überhaupt nicht riesig. Psst, aber er ist unser Baby, egal wie klein. Nach der Geburt vom kleinen Däumling waren seine Eltern völlig irritiert. Sie konnten ihn nie finden, denn sie konnten ihn kaum sehen. Wo ist er hingegangen? Rede leise! Sie mussten im Flüsterton sprechen, aus Angst, den kleinen Jungen zu betäuben. Ich bin hier, Papa. Du kannst mich nie sehen. Tut mir leid, mein Sohn. Der kleine Däumling spielte lieber mit den kleinen Gartenkreaturen als mit den Eltern, die sich so sehr von ihm unterschieden. Hey Schnecke, wie geht es dir? Er ritt huckepack auf der Schnecke und tanzte mit den Marienkäfern. So klein er auch war, er hatte viel Spaß in der Welt der kleinen Dinge. Doch eines Tages wollte er einen Froschfreund besuchen. Kaum hatte er sich auf ein Blatt gesetzt, verschlang ihn ein großer Hecht. Mmh, lecker. Aber auch der Hecht wurde zu einem sehr bösen Ende verurteilt. Oh nein, Hilfe! Wenig später schnappte er sich den von einem der Fischer des Königs ausgeworfenen Köder und fand sich bald unter dem Kochmesser der königlichen Küche wieder. Oh. Oh. Oh. Ah, endlich frische Luft. Der Fisch dankt so sehr. Und großartig war die Überraschung aller, als aus dem Bauch des Fisches Tom der kleine Däumling trat. Ganz lebendig und nur ein wenig irritiert von seinem Abenteuer. Was? Was zum Teufel ist das? Oh, ich bin Tom, Sir. Schönen guten Tag. Was soll ich mit dem kleinen Jungen anfangen? Dann hatte er einen Geistesblitz. Oho, er kann eine königliche Parischenjunge sein. Er ist so winzig, ich kann ihn auf den Kuchen stellen, den ich mache. Wenn er über die Brücke marschiert und dabei die Trompeten erklingen, werden sich alle wundern, ganz bestimmt. Oh, oh, was ist das? Ist das echt? Das muss etwas Magisches sein. Noch nie wurde ein solches Wunder am Hof gesehen. Die Gäste klatschten aufgeregt über das Können des Kochs und der König selbst klatschte am lautesten. Fantastisch! Was für ein Wunder! Bitte, sehr! Der König belohnte den cleveren Koch mit einem Sack Gold. Tom Däumling hatte noch mehr Glück. Ah, Tom, du machst mich zum Helden! Der Koch machte ihn zu einem Pagenjungen, und als ein Pagenjunge blieb er und genoss alle Ehren seines Amtes. Was hast du, Tom? »Er ist jetzt dein Fahrzeug. Und das ist dein Schwert zu deinem Schutz.« »Das ist toll. Danke, Chefkoch.« »Und hier ist königliches Essen. Der König ist das selbst.« »Wow, das ist so gut.« Tom Däumling bekam all die guten Dinge. Und im Gegenzug marschierte er bei den Banketten auf und ab, die er übrigens liebte. »Wie geht es Ihnen, Sir?« Sehr gut, Tom. Netter Anzug. Tom wirbelte fröhlich herum. Er pfiff, als er eine Frau sah. Mä, ihre Schönheit ist göttlich. Die Frau kicherte. <lacht> oh, lustiger Tom. Sie sind der Beste. Oh, wie ich diesen Tom hasse. Er hat mir meinen König gestohlen. Er bahnte sich seinen Weg zwischen den Tellern und Gläsern und amüsierte die Gäste mit seiner Trompete. Was Tom Däumling nicht wusste, war, dass er sich einen Feind gemacht hatte. Die Katze, die bis zu Toms Ankunft das Lieblingstier des Königs war, war nun vergessen. Ich werde dich nicht verschonen, Tom. Um sich an dem Neuankömmling zu rächen, überfiel die Katze Tom im Garten. Lauf, Tom. Lauf weg vom Palast, um dein Leben zu retten. Ähm, ich glaube nicht. Oh, als Tom die Katze sah, lief er nicht weg, wie die Katze es beabsichtigt hatte. Er holte seine goldene Anstecknadel heraus und schrie zu seiner weißen Maus. Aufsitzen! Aufsitzen! Autsch, meine zarte Fote! Vom kleinen Schwert gestochen, drehte sich die Katze um und floh. Da rohe Gewalt nicht der richtige Weg zur Rache war, entschied sich die Katze für eine List. Tom hat ein Schwert, aber ich habe Köpfchen. Ich werde ihn mit meiner Cleverness erledigen. Die Katze tat beiläufig so, als würde sie den König treffen wollen, als er die Treppe herunterging und miaute leise. Oh, Kätzchen, gib doch acht. Nein, Sier, seien Sie vorsichtig. Seien Sie auf der Hut. Ein Komplott wird gegen Ihr Leben geschmiedet. Was meinst du damit? Vorsicht vor wem. Welches Komplott? Und dann erzählte sie eine schändliche Lüge. Tom Däumling plant, dein Essen mit Schierling zu würzen. Ich sah ihn neulich die Blüten im Garten pflücken. Was? Ja, euer Gnaden. Ich habe Ihnen genau diese Worte sagen hören. Nun war der König einmal mit sehr starken Bauchschmerzen im Bett liegen geblieben, nachdem er zu viele Kirschen gegessen hatte. Oh, wie schrecklich von Tom. Ich mochte ihn wirklich. Aber er mag euch nicht, wie es scheint. Mau. Der König fürchtete, den Gedanken vergiftet zu werden. Also schickte er seine Wache zu Tom Däumling. Ruft ihn sofort her. Ah, er hat mich mit seinem Schwert gestochen. Jetzt muss er sich dem Schwert des Königs stellen. Euer Gnaden, ihr habt mich gerufen? Oh, euer Gnaden, schaut! Um ihre Lüge zu untermauern, zog sie ein Schierlingsblatt unter dem Sattel der Weißen Maus hervor, wo sie es zuvor selbst versteckt hatte. Das ist nicht von mir. Du wolltest also kein Schierling in das Essen des Königs tun, um ihn krank zu machen. Oh. Tom Däumling war sehr erstaunt. Er war zu sprachlos, um zu leugnen, was die Katze gesagt hatte. Verhaftet ihn jetzt sofort. Der König ließ ihn kurzerhand ins Gefängnis werfen. Und da er so klein war, sperrten sie ihn in eine Pendeluhr. Verflucht sei mein Glück. Die Stunden und Tage vergingen. Toms einziger Zeitvertreib war es, hin und her zu schwingen und sich an das Pendel zu klammern. bis er in der Nacht die Aufmerksamkeit einer großen Nachtmotte auf sich zog, die durch den Raum flatterte. Oh, liebe Motte, lass mich raus. Tom Däumling weinte und klopfte an die Scheibe. Oje, oh wer sind Sie? Ich bin Tom. Bitte hilf mir raus. Oh, es ist schlimm, wenn man festsitzt. Die Motte war gerade erst freigelassen worden. Nachdem sie in einer großen Kiste gefangen gewesen war, In der sie ein Nickerchen gemacht hatte. Also hatte sie Mitleid mit Tom, Däumling und befreit ihn. Hier, bitte sehr. Danke. So, wo willst du jetzt hin? Ich weiß nicht. Ich kann nirgendwo hingehen. Keine Sorge. Ich bringe dich ins Schmetterlingsreich, wo jeder so klein ist wie du. Sie werden sich dort um dich kümmern. Wirklich? Ich danke dir so sehr. Und genau so ist es geschehen. Wenn Sie das Schmetterlingsreich besuchen, können Sie sich bis heute das Schmetterlingsdenkmal ansehen, das Tom Däumling nach diesem erstaunlichen Abenteuer gebaut hat. Und die Moral von der Geschichte verliert nie die Hoffnung, wenn ihr in Schwierigkeiten seid. Denn Unannehmlichkeiten sind nur der Anfang eines Abenteuers.